Mr. Stanfield és Miss Fleming eljegyzését a következő héten jelentették be. Nem is volt ezzel az égvilágon semmi gond, hiszen bármit is tett, Mr. Stanfield hitti helyzetén mit sem változtatott. Neki kérőként továbbra is ott volt Mr. Pemberton, aki az utóbbi napokban szinte el sem mozdult mellőle, és immár Mr. Croton is, akinek a társaságát az első találkozások óta kitty kitartóan és igen sikeresen kereste. A Mr. Stanfield féle történetből egy dolgot megtanult. Egy óri ember éves jövedelmének összege semmire sem jelent garanciát. Meglehetősen nyugtalanító volt a gondolat, hogy szó nélkül eljegyezte volna magát Mr. stanfield anélkül, hogy tudta volna, oda szorult helyzetben van a férfi, évi 6000 font ide vagy oda. Most már tudta, hogy alaposan meg kell ismernie a kérők pénzügyi helyzetét az éves járadék összegén túl is. Volt azonban egy bökkenő. Az ember nem hozhat szóba ilyesmit egy romantikus találkán, de akkor hogyan járhatna utána Mr. Pemberton és Mr. Croton pénzügyeinek, hogy felmérje, érdemese elköteleznie magát bármelyikük mellett. A megoldás olyan nyilvánvaló volt, hogy Kitty önmaga előtt sem tagadhatta. A sarokban álló inga órára pillantott. Reggel háromnegyed kilenc. Igazán várnia kellene egy kicsit, ő azonban nem akart várni. Mire odaér, legalább kilenc óra lesz. Ahogy ön is tudja, Kitty a lehető legnyugodtabb hangot ütötte meg radcliffe szemben, akit igen rossz kedvében talált, amikor betoppant a St. James's Place-re, de mielőtt folytathatta volna, Beaverton nyitott be, kezében egy tálcával. Mindkettőjüknek forró kávét töltött, arcán Néma együttérzéssel, mintha temetésen járna. Redcliff mohon kapott a csésze után, és a felszálló gőzön át gyanakodva sandított Mr. Bötre, aki újra belefogott a mondandójába. Ahogy ön is tudja, rövidesen választanom kell a kérőim között. Oh, – A. kérem fogadja gratulációmat! – gonyolódott Radcliffe. De megfordult a fejemben, micsoda ostobaság lenne elkötelezni magam egyikőjük mellett, amikor az illető pénzügyi helyzetéről egyedül az elit többi tagjának elmondása alapján értesülhettem. Radcliffe a pillantott. – És ennyi önnek nem elegendő? – Egyáltalán nem! – mi van, ha kiderül, hogy hiába kap az illető tisztes évjáradékot, közben jelentős adósságokba verte magát? Radcliffe elköhintette magát, amivel Kitty gyanúja szerint az érvelésében rejlő iróniára kívánta felhívni a figyelmét. Igen, tudatában vagyok annak, hogy nekem is rengeteg adósságon van, mordult fel ingerülten. De az senkinek sem előnyös, ha a házastársak egyike sem gazdag. Bizonyítékra van szükségem, mielőtt bármelyik kérőmmel további lépéseket teszek. Egyszerűen túl nagy a tét. Bizonyítékra. Redcliffe kétségbe kétségbeesett pillantást öltett az órára. És mindennek mi köze van hozzám? Azt reméltem, hogy ő segít utánajárni a dolgoknak. Felelte Igazán beláthatja, hogy én egyedül nem kérdezős köthetek. Tette hozzá a férfi elképet arckifejezése láttán. Belátom, bólintott Redcliff. Azt azonban nem látom be, miért nekem kellene utána járnom, illetve miért gondolja, hogy én könnyebben megtehetem. – Ön sokkal több embert ismer ezekben a körökben, mint én – vágta rákíti. – Végtére is az én titkomra is hamar rájött. – Olyan nehéz lenne néhány kérdést feltenni a megfelelő helyeken? Mit tenne, ha Amélia kérné öntől ugyanezt? – Megmondanám neki, hogy egy szombati napon ezzel csak délután zargadhat. Dörmög teredklif. – Kérem, vegye komolyan? – Ó, higgyél, misztábböt, nagyon is komolyan veszem. – Nincs semmi, amit viszonzásképpen adhatnék önnek, hogy jobban megérje? – hízelgett a lány. – Ha kedvességből nem teszi meg nekem ezt a szívességet, akkor mondja meg, mit kér cserébe. – Tudja jól, hogy nem sok pénzem van, de máshogyan talán szolgálatára lehetek. Redcliffe lehúnyta a szemét, és jól hallhatóan felsóhajtott. Kittít, a szemvelgése, egy pillanatig Lady Redcliffe-re emlékeztette, és komoly erőfeszítésébe került rezenéstelen arcot vágnia. Talán segíthetnék kikurálni az édesanyja következő nyakáját. ajánlotta. A férfi elhúzta a száját. Ön épp olyan jól tudja, mint én, hogy az anyám a legkiválóbb egészségnek fog örvendeni egészen a szezon legutolsó tánc mulatságáig. Kitti már épp szóra nyitotta a száját, hogy újabb ajánlattal rukkoljon elő, de Redcliffe megelőzte. Nos legyen, körbeérdeklődöm. Cserébe viszont tartozik nekem egy szívességgel. Szívességgel? Kitti két kedven nézett rá. Mi félével? A szívességet én választom ki az általam meghatározott időben. Redcliffe egyre jobban érezte magát. Kitty vitába akart szállni vele, ő azonban egy kézmozdulattal belefojtotta a szót. Kérem, hangjuk most ennyiben a dolgot. Égérem, hogy kigondolok majd valamit, amint egy kicsit kevésbé leszek fáradt. Rendben, állt kelletlenül Kitty. Azt azonban nem kérheti, hogy hagyjam el Londont, mielőtt bárki megkérné a kezem. Azt nem kérem. Ígérte Radcliffe alig hallhatóan. És nem kérhet semmi olyat, ami bármilyen módon befolyásolná a társadalmi megítélésemet. Jó legyen! Talán a könnyebbség kedvéért, mert most eldönthetnénk, mi legyen az a szívesség, folytatta a lány rövid hallgatás után. Nem! Rendben, akkor megállapodtunk, bólintott rá Kitty. És mikorra remélhetem a tájékoztatást ez ügyben? Kérem, távozzon! Esdeket Radcliffe. Túlságosan kimerítő a jelenléte. Minél hamarabb távozik, annál hamarabb meg lesz a válaszom. Csodás! ragyogott felkitti arca. Indulásra készen felállt, aztán eszébe jutott, hogy még valamit meg kell beszélniük. Egy borítékot húzott elő a zsebéből. Azon tűnődtem, kezdte félinken, hogy talán még valamit kérhetnék öntől. Írtam a hogaimnak, de a kézbesítés olyan költséget jelent, nos, nekik most minden pénz számít, ha megkérném, elpostezne a levelemet? Kitti arca lángra gyúlt. Ez a kérés az előzőnél kevésbé tűnt merésznek, mégis nehezebben vitte rá a lélek, hogy ki mondja. Az arisztokraták leveleit a posta díjmentesen készbesítette. Ehhez elegendő volt egy aláírás bizteniük a porítékra. Kitti feltételezte, hogy retkiftő ilyen szívességet, egyedül a családtagjai és a közeli jó barátjai kérnek. Előre felkészült az elutasításra, de felesleges volt nyugtalankodnia. Red Cliff némán a szemébe nézett, és kinyújtotta a kezét. Nem viselt kesztyűt. Kitty pedig hálásan átadta a levelet. Miközben a férfi újjai a borítékra fonódtak, Kitty a saját kesztyűjén keresztül érezte, hogy a kezük finoman összeér. Még ma elküldöm, fogatkozott a férfi, és Kitty tudta, hogy így is gondolja. Archie a Sam James's Place-hez érve elbizonytalanodott. Még mindig nem volt meggyőződve arról, hogy mindez valóban szükséges – Végtére is nem arról volt szó, hogy Szelbőn kifejezetten rosszindulatúan viselkedett vele, épp ellenkezőleg. A kapcsolatuk kezdetén Archie szem előtt tartotta Jerry figyelmeztetését. A barátja Selburnt, vagy ahogyan Archie hívta őt, Szelbit, alávaló gazembernek nevezte, miután azonban Szelbi határozottan bizonygatta neki, hogy ő egyáltalán nem gazember, a fiú hajlott rá, hogy neki higgyen. Ez idáig Szelbi nem is lehetett volna kedvesebb vele. Magával vitte különféle mulatságokra, kártyaklubokba és olyan izgalmas éjszakai kalandokra, amilyenekben Árcsina korábban soha nem volt része. Csak hogy? Csak hogy idővel kételkedni kezdett abban, hogy ez a nagyvilági élet valóban való e Mindig fáradt volt, és nem érezte jól magát a bőrében. A születésnapja előtt ráadásul egy sem maradt, miután a negyedéves jutatását az utolsó penig elköltötte szelbi Igazán állás volt, hogy immár hozzájutott az örökségéhez. Biztosra vette, hogy a fivére tudni fogja, mit tegyen ebben a bizonytalan helyzetben. Összeszedte minden bátorságát, és újra neki miközben a tekintetét a hetes számú ház bejáratára függesztette. A következő pillanatban nyílt az ajtó, mire ő megszaporázta a lépteit. Nem tartotta valószínűnek, hogy a bátya ilyen korán fent van, de nem akarta elkerülni őt. Mindenképpen muszáj volt beszélnie vele. De nem... Ez kétség kívül egy női alak volt. Árcsi újból lelassította a lépteit, és értetlenül ráncolta a homlokát. Milyen borzasztó nagy illetlenség, gondolta. Egy pillanattal később még egy női alak lépett ki a házból. A fejfedőjéből ítélve szobalány lehetett. Hála az égnek, akkor mégsem történt a illetlenség. Ezek szerint hivatalos látogatásról volt szó, és nem titkos légyotról. Árcsinak azonban hirtelen összeszorult a gyomra, amikor ugyanis az első hölgy megfordult, felismerte. Mr. Bött volt az, és éppen a bátja rezidenciájáról távozott. Mr. Bött, akit néhány hete még feleségül kívánt venni. Árcsinak földbe gyökerezett a lába, úgy bámult a távolodó alakok után. Szóval így áll a dolog Mr. Bött és a saját fivére között. Nem is csoda, gondolta a fiú, Tőle szokatlan keserőséggel. Nem is csoda, hogy James ennyire ellenezte a házasságukat. Milyen jókat nevethetett a bátyja is, mi rajta. Mennyit mulathattak az ostoba reménytelenül szerelmes fiúnak, akinek fogalma sincs, milyen bután viselkedett. Árcsi sarkon fordult, és ott hagyta a Szem James' place-t. Igaz, hogy Salburn társaságában egyre kevésbé tudott önmaga lenni, de vele még soha nem érezte magát ilyen rosszul.